І коли плакати, яромире та сліз немає, сухі очі, як камінь на сонці. А у вас там її досі мед солодкий? Мед солодкий, та життя гірке, промовив тихо смерд, що сидів поряд з Теодосієм. Його сусід злякано штовхнув смерда під бік, кивнувши в Теодосії в бік. Яромир помітив це і махнув рукою, «Не бійтеся, при Теодосіві можна все говорити, він не нашепче боярам». А про гірке життя, вірно сказав Горослав, «Тяжко жити на світі». Став закупом Горослав. Горослав оглянувся на вікно і, не до Теодосія, прошепотів, «Брат у мене є, теж закуп». Його боярин тепер і додому не пускає свого дворища, біля коней поставив, а вдома діти малі. «Щоб ті бояри кісткою подавилися», – буркнув Яромир. Теодосій зайшовся розкотистим сміхом. «Оце добре», – сказав Яромир. «Та де та кістка, щоб боярам у горло запхнути?» «Прийшов би час», – моргнув йому Яромир. «А кістка знайдеться». Бачив я, як князів Ігоровичі ввішали, раді всі закупи були. Володислав знущався з нас, та йому голову відтяли. От усіх би бояр, то в одну купу. А тоді що? спитав Теодосі, лукаво примруживши очі. В яму всіх, без них люд наш свобідно, жив би. Замовк Яромир, і тихо в хаті стало, ніби на кладовищі. Ніби нікого біля столу немає. Бояри дихати не дають, знову звався Яромир. Данину тягнуть, мов шкіру, з живої людини. Теодосій скопився з лави. Вовки зрії. Вризуть людей, до князя піду, все йому розповім. Замовчи, не кипи, хопив Теодосія за руку Яромир. Гадаєш, князь сам піде данину збирати. Пошли й інших бояр, а вони всі однакові. Піду до князя, перекривив він Теодосія. Піди, так він і допоможе. Теодосій кліпав очима. Татари поламали, поруйнували все. Бояри не кращі за татар. Вискочив посеред хати Ворослав. Він показав свої ноги, замотані в шмаття шкури. Тільки звіри, на яку б'ю. Вибирич прибігає, кричить, що шкуру на боярський двір одніс. А що я собі по столи зроблю? Він помовчив і додав, Однакові люди родяться, Та живуть неоднаково. Теодосій дивився на Горославу І хитав головою, «Іди до столу, сідай Горослави, По курцю меду вип'ємо, А тобі так скажу, На полювання потрапить тобі під руку боярин» то ти з нього здирай шкуру. Однак він тобі не родич. Оце вірно, сказав Теодосі, а то до князя піду. Липий корець, на душі легше буде, зареготав Яромир. Данило війшов у гридницю з братом Васильком, коли вже бояри зібралися. Усі здивувались, певно щось важливе скаже князь Данило, якщо Василько з Володимира до холма приїхав. Відчинилися двері І увійшов Лев Він тільки примчав зі Львова Лев підійшов до батька І поклонився Сідай ближче Вказав на лаву Данило Ще тисячького любосвіта з берестя немає У грибниці тихо Данило підвівся Не сидиться Ступає важкими кроками Вже скоро 55 років йому І не такий старий ще а за духа мучить. На ногах тримається, мов, двадцятирічний юнак. Тільки дихати важко. Сьогодні він одягнув у червоний кафтан, гаптований сріблом, на поясі меч, подарованим Стеславом удалим. Чорні очі по молодечому світяться. По Ярославській битві вже десять років минуло. Почав він неспокійно. А ті десять років ніхто з ворогів Найшов на нашу землю, бояться меча нашого. Не підуть угри, не підуть німці. А папа римський корону королівську прислав, королем назвав. Данило зареготав. Король! Папа сам до нас своїх послів посилав. Боїться руських, щоб з татарами не змовилися. А короною хотів мене обдурити хитрий павук, та павутина гнила в нього». Да милосів у крісло, зібрав я вас, не про папу говорити. Посланець у мене був від князя Олександра Невського. Князь переказав мені, що татари збираються походом на Волинь. Сила в них велика, та по нашій землі скрізь їхнє військо розкидано. Не хочуть вони всю Орду скликати, бо тоді з тих земель, де війська татарського не буде, данину. Нікому буде стягати Та й бояться Там русське військо збереться А в одному місці Вдарити можуть Нам же свою силу треба їм показати Хай не думають, що настрашили нас Далеко не підемо Поганяємо татар По случаю Тетереву А може й до Києва дійдемо Батия вже немає Замок Данила і додав скона шолодивий пес Туди йому й дорога проклятому. Лев схопився з місця. Давно вже чекав я походу. Дружина моя готова. Данила ніби не чув. Спокійно продовжував. Там на случай Тетереві, в оселищах, татарські тисячі господарюють. Прогнати їх треба. Усі загули. Тисяцький Дем'ян щось гарячо оповідав двірському Андрію. Семенович підійшов до Данила. Старий уже я, а то пішов би з тобою, як колись на калку ходили. Сиди, мене, ти вчив мене колись молодого, наука та на все життя запам'яталась, а тепер я бачу, як погано ми йшли тоді.